A Légió nem gyerekjáték, és az őrmester nem jótékonysági intézmény. Egy párbaj kezdetét veszi a sárga pokolba, és ki tudja, hol áll meg, kit s hogyan talál meg. Kiderül, hogy a két hős csak ugyan két hős. Is Bakancsuk csattantak, kemény tenyerek vágottak a puska agyához. A testel egységbe tartott fegyverek csöve mellett mere varcok fordultak, merev szemek néztek a lénia egyenes sor előtt végig siető őrnagyra. Dupont őrnagy a sor végén megállt és visszafordult. Pár szót szólt Egnan kapitánynak, tisztelget azután elment. A kapitány magához intette Karnor hadnagyot, szintén szólt egy pár szót, tisztelgés, Azután ő is elment. A hat nagy feléjük fordult, kihúzta a kardját és intett. Szerzsant ordítva jobbra átott vezényelt. A bakancsok ismét csattantak, az őrmester újra felordított. Par várt! Négyes sorokba fejlődtek egy másodperc törredék alatt. Én És elindultak. Lépései kemények kopogtak a köveket. A vonat, mely a tengerparttól idáig szállította őket, lassanként elmaradt mögöttük. Aztán a kövek is elmaradtak. Feltönközlegény ott menetel Smith őrvezető mellett, és a szívében égő gyilkos tűz versenyre kelt az afrikai naptüzével. Valahol a sor elején felrecsent a trombita. Agadir erődítménye ott terpeszkedett a sivatag szélén. A legénységi kantin hangos volt, és vastag levegőjébe alaktalanul úszkált a kaporált cigaretta folytós, szürkéskék kék füstje. Smith őrvezető csendesen nézte közlegét. Ezt a szemmel láthatólag közveszélyes őrültet, aki két nap nehéz menetelés után, 40 fokos melegben ott ágált a kantén közepén, vigyorgott, mint a fakutya, és fáradhatatlanul járta donikozákok közismert gugolós táncát. Körülötte légionisták álltak és ütemesen tapsoltak. Még Düvál örmester is elismerően pillantgatott a meggárgyult újjoncra, és felhajtva vörösborát odaszólt Moriák káplárnak. Jó vérű gyerek, ha biztos, hogy örült, de nagyon jó vérű gyerek. Moriák káplár bólintott, és tapsolni kezdett, mert a mutatvány véget ért. Düvál odaintette Ronit. Na, így áll egy kortyot, mutatott leereszkedően a borra. Roni vigyorgott. Egyáltalán nem lihegett, nem izzadt, még csak a keze remegett, amikor felhajtotta a bort. Aztán az őrmester felé fordult. Köszönöm, öreg cetvadász! De ezt olyan feszes és előírásos vigyázálásban tette, hogy nem lehetett rá megharagudni, pedig a cetvadásznak tisztelt férfiúba igen könnyen ford fel a harag, és ez az öreg légionisták tapasztalatai szerint jó esetben háromnapi egyessel vagy két órai kikötéssel, rossz esetben azonban halálesettel járt. Ami a halál esetet illeti, erre nem voltak pillanatnyilag közeli példák, de kétségtelen, hogy Duval őrmester nem tartozott a szelidebb emberfajta közé. Voltak, akik inkább a vadabb állatfajta közé sorolták. Több, több öreg afrikánus, többek között London Derry, a volt rablógyilkos, becsület szóval állítják, hogy az őrmester haragosabb pillanataiban többnyire rúg, méghozzá lehetőleg vesén. Ha nem találja el a vesét, ez több napra búskomorrá teszi. Azt azonban felelősségük teljes tudatába kijelenthetik, szó sem igaz hogy szerzentő valaha is kitépte volna bárkinek a belét, noha ezt már több ízben megígérte. Az minden esetre tény, hogy senki sem mert vele olyan hangon beszélni, mint Roni. Amikor először szólította az örmester kedvenc vén fókámnak, az egész században mint egy vezényszóra egyszerre meghűlt a vér, és Larry az öreg kiérdemesült kasszafúró sírva fakadt a rémülettől. Dövel őrmester akkor négy hosszú lépést tett előre, és megállt közvetlenül Róni közelében. Kisé előre előrehajott felsőtester lábától felfelé végig a karcsú fiatalembert, és megköszönült a torgát. – Úgy! <gül> – tehát fókát mondta. Azt említettem. – felelte nyugodt mosolja Roni. Róni. – Talán bántja? – Két. – Magát. Az őrmester úgy nevetett, mint egy óriás kigyóha csiklandozzák. – Ne, fiam! – sziszekte. Én magát fogom megbántani, de úgy, hogy órákig sántítani fog utána. – Ez volna a legnagyobb igazságtalanság, ami életemben ért. Felelteróni még mindig nyugodt mosolja. A kedvenc fényfókám megszólítás egyike a legkellemesebb emlékeimnek, és boldog lennék, ha Micike még mindig így hívna. – Ki az a Micike? – kérdezte az őrmester, és észre se vette, hogy cseveg. Micike egy kellemes ismerősön volt, akiről azt jegyezte fel a krónika, hogy egy ízben pofonítötte tollas bogumilt a temzepart leghíresebb verekedőjét, és bogumilnak akkor elrepett az állkapcsa. – Helyre fehér személy lehetett? – mondta Düval, és még mindig nem vette észre, hogy cseveg. – Csak ugyan helyre fehér személy volt? – ismerte Erroni, és roppan találó megjegyzései voltak. – Hát mondom, ő szólított engem mindig kedvenc fényfókámnak, és sohasem sértődtem meg tőle. Ezért gondoltam, hogy ön, Szerzsam, szintén nem fogja rossz néven venni, mert hiszen szemmel látható, hogy ön éppen olyan képzett az ilyen nő dolgokban, mint én vagyok. Az őrmester kidüllesztette a mellét. Gondolja, valóban annyira képzett hónék? Csak magára kell nézni. Az ember látja ezt a mokány harcias bajuszát. Ezeket az arányos, széles vállakat, az arcát, melyet, mintha egy megvadult szobrász öntött volna bronzba, egy delirium trémensz hangulatában. M Máhogy egy szobrász? Igen. Mondom, az az ember így maga előtt látja, nem tud másra gondolni, mint arra, hogy ez igen, ez a nők kedvence. Remélem nem akarja bebeszélni nekem, hogyha megérkezik valamelyik újabb helyőrségre, nem futnak versenyt a lányok magáért. Máhogy. Szóval versenyt futnának, értem. Hát, még talán magasat is ugraná. És általában véleményem szerint az atlétika minden ágát űzi. Csak nem akarja bebeszélni nekem, hogy magát békén hagyják a nők. Tüvállőrt mester jobb kézzel a gallérját tágította, ballal a bajuszához nyúlt. Hát, nem mondom, van benne valami. Egyszer például Belabaszban egy kis lá. Hirtelen elhallgatott és villogó szemmel nézett az előtte álló és mosolyogva ágáló fiatal emberre. – De mi köze magának ehhez? – Világon semmi. Nem akartam, hogy indiszkrét legyen, de akármilyen izgatóan érdekes szerelmi történetet mond. – Nem lepődöm meg. – Még nem lepődik meg? – kérdezte egészen enyhe hangon az őrmester. – Ne vigyorogjon magad is, no. Még nem lepődik meg? – Csak magára kell nézni. Az ember rögtön tisztában van mindennel. Megvallom kicsi elszomorító ez. Kanél, elszomorító az, ha rám nézel? Nem, az az elszomorító. Elszomorító az, hogy az ember párhuzamot von saját maga és egy ilyen remek katona közt. És arra gondol, hogy vannak a sorsnak ilyen kiválasztottjai, akik biztos hosszakkal vernék egy nőjét való versenybe. Hát ezért gondoltam, hogy megértő lélekre talál iménti, nem éppen katonás megjegyzésem a fókával kapcsolatban. Hiszen ez a megjegyzés is nőtől származik, tehát biztosan megszokta már. Dűvál őrmester kisét türelmetlenül kereste ugyanaz összefüggést a katonai fegyelmezetlenség és a női kedveskedés között, de a dolog határozottan komplikáltnak látszott. Ezért úgy gondoltam, jobb lesz, ha inkább nem feszegeti tovább a dolgot. Ez a nyurga disznó olyan magabiztos mosolyjal áll előtte, hogy valószínűleg csak ugyan nincs semmiféle sértő a dologban, és valóban lehet valami megtisztelő abban, amit mond. Hát, izé, magának nincs túlságosan sok érzik a függelem iránt, de úgy látom, tudja értékelni a katonás magatartást. Az biztos? bólintott Sőt, nem csak a katonás magatartást tudom értékelni, hanem az ilyen karakán vén fickókat is. Vény fickó az öreg apja. Csak ugyan vény fickó az öreg úr, de nagyon fiatalos. Kirő beszél? Az öreg apámról. Az imént említette Szerzsang. Semmi közöm a családjához. Úgy? Hát akkor miért mondott tegnap olyan csúnyákat a nagymamámra? Na, rendben van, azért nem kell megijedni, nem sértődtem meg, és nagyon kedvelem magát. Kicsit szókimondó, rosszmodorú vénember, de átkozottú jó pufa, és az ilyeneknek mindig nyert ügye van nálam. Annál is inkább, tette hozzá sietve, mert látta, hogy az őrmester az oldalfegyveréhez kap, annál is inkább, mert engem is épp úgy szeretnek a nők, mint magát, és ezt a közösséget mindig azonnal megérzem. Erre a gyors és ideje korán történt megjegyzésére az őrmester megint megenyhült egy kicsit. Jábana. Nincs nekem rossz szemem, mondta. Az első pillanatban észrevettem, hogy maga okos fiú és kitűnő ember ismerő. Az <gül> a só csirkefogó, itt valami becstelen öreg vadállatnak tart. És nem az? kérdezte Roni látható meglepődéssel. Ma jó orbarugok és mindjárt látni fogja, hogy nem az vagyok. Ide hallgasson, szerzön mondta Roni. Akar maga tőlem egy jó tanácsot. Nem. Nem baj, akkor is megmondom. Vannak emberek, akik nem alkalmasak arra, hogy logikus érvekkel meggyőzzék őket. Lehet, hogy kicsi érthetetlen, de egy őrmester nem mindenkit tud orvarúgással meggyőzni arról, hogy nem vadállat. Az élet csupa igazságtalanság. Általában tanuljon tőlem meg egy axiómát. Nem kártyázom. Az axióma nem kártyajáték. Hát, mi a fene? Alapigazság. Jegyezze meg, hogy az élet olyan, mint a borosüveg. üveg. Soha sem lehet tudni, kinek a fejéhez vágják. Ne felejtse ezt el, mert ez látszólag marhaság, de igen, mi összefüggések rejtőznek benne. Lehet, mondta az őrmester, de annyira árrejtőznek, hogy soha sem látom őket. Épp ezért nem is értem. Azért axióma, hogy ne érthesse meg mindenki. Majd egyszer, ha több időnk lesz, kifejtem ennek az alapigasságnak a komoly tanulságát. Azt hiszem, jobb lesz, ha ezt inkább mellőzzük, mondta idegesen az őrmester. Szeretném normálisan elérni a nyugdíjazásomat. Ez a beszélgetés azonban szemben láthatóan mély nyomot hagyott az öreg katonába. Aronival folytatott eszmecsere után kezdett határozottan többet adni magára, és a legénységgel is kicsit türelmesebben bánt. Be akarta bizonyítani, hogy valóban nem vadállat, és ennél a bizonyításnál lehetőség szerint kerülte újabban az orbanugást. Úgy érezte, hogy neki, a nők kedvencének másképp kell viselkedniek, mint a többi altisztnek, akik csupán katonák és semmiféle más sikert nem értek el az életben a katonai sikeren kívül. És Ronira is más szemmel nézett ezután. Értékelte benne azt az embert, aki oly pompásan belelátott az első pillanatba, és észrevette kiváló tulajdonságait. Az olyan ember, aki észreveszi az őrmester kiváló emberi tulajdonságait, megbecsülhetetlen, mert sajnos kevés az olyan ember. El is határozta, hogy lehetőleg kímélni fogja, már amennyire ezt az előírás megengedi, és amíg csak teheti, nem engedi őt halálos veszedelembe menni. Amikor később ez az elhatározás meglehetősen kivihetetlen lett, örmester napokig búskomorral járt, és több kollégájának megemlítette, hogy szerinte az élet olyan, mint egy borosüveg. üveg. Soha sem lehet tudni, kinek a fején törik szét. Amikor kollégái azt felelték erre, hogy ez a mondás nagyon bölcsen hangzik, de nem értik, az örmester megvető válvonogatással azt válaszolta, hogy ez azért van, mert nem ismerik az Axioma nevű kártyajátékot ezért nem győzi eléggé megvetéssel sújtani őket. A fentiek alapján mindenki érthette, hogy a kocsmai jelenet alatt miért tűrte el Sergeant Duval a véncett vadász elnevezést. Ronny pedig, miután kihörpintette a bort, amivel az őrmester megkínálta, tisztelgett és úgy vágta össze a bakancsát, hogy minden azt annál a bor a poharakból. Ezután visszament előbbi helyére Smith őrmester asztalához. Sokáig ültek egymással szemben hallgatagon. Ögös Smith vizsgálódva nézte Roni Felton. Ronny Felton nem kevésbé vizsgálódva nézte Ögös smith -t. Az önmester végre megszólalt. Hát, beszélj. Ronny elmosolyodott. Honnan tudod, hogy beszélni akarok? Smith is elmosolyodott. Amióta csak elindultunk Márszajból, látom, hogy valami állandóan fúrja az oldaladat. Nem hiszem, hogy tévedek. Kis csend támadt. Róni nagyokat szívott a cigarettájából, és időnként ivott egy kortyot. Aztán hirtelen az asztalra ejtette az öklét. – Csak ugyan nem tévedsz? – mondta. – is van mondani valom. Illetve Még pedig nagyon komoly. – Az őrmestert már megtanítottam egy axiómára. Nem tudom, tisztáva vagy -e vele, hogy az axióma nem kártyajáték? – Őgózt bólintott. Kedves vagy, hogy gondolsz a művelődésemre? Tudom, hogy micsoda az axióma. Halljuk. Jegyezd meg öregem, mondta Roni elmosolyodva, hogy a szerelem olyan, mint egy jól sikerült jobbkezes kez Néha meglepően ér bennünket, és sokszor elkábulunk tőle. Meg vagyok lepve, mondta August. – Így csak egy filozófus beszél. Lehet, hogy olyan jól sikerült az aranyigasságon? Nem. De csak egy filozófus érthet ilyen keveset a szerelemhez. Erről a szép és mély érzésről nem lehet ugyanis ökölvívó szakkifejezésekkel beszélni. Véleményem szerint a szerelem olyan, mint az est hajnal csillag. Még egészen világos van, és egyszer csak véletlenül feltekintünk az égre, és azt látjuk, hogy már ott ragyog a fejünk felett. Lehet, hogy már régen ott volt, csak nem vettük észre eddig. Azt hiszem, úgy beszéltem, mint egy költő. Nem. Úgy beszéltél, mint egy szerencsés csirkefogó, akinek sikerült elorozni a másnak a nőjét. Esküszöm, úgy hangzott ez az egész, mintha valami célzás lenne benne. Ezen nem csodálkozom, mert csak ugyan célzás volt benne. Mit akartál vele mondani? Semmivel se többet, mint amit valóban mondtam. Vett tudomásul. Abba hagytam. Új cigarettát vett elő, és az előbbinek a végéről rágyújtott. Csak azután folytatta. Vett tudomásul, hogy mi ketten egy lányt szeretünk. Smith szörvezető éppen ajkához emelte a poharat, de most visszatette a nélkül, hogy egy kortyot ívott volna. Micsoda? Hát ezek miféle hülye viccek. Ez nem hülye vicc, ez véresen komoly. Mi ketten egy lányt szeretünk. Egy lányt, aki minden valószínűség szerint mindkettőnket az órunknál fogva vezet. De ez mit sem változtat a helyzetem? Már tudni illik azon, hogy két hülye szereti. Te, meg én. Szeretjük, no a csúnyán félrevezetett bennünket. Nem a vicc hülye tehát, hanem mi vagyunk hülyék. És vett tudomásul újabb aranyigasságomat, hogy csak egy valami van, ami egy férfi marhaságánál nagyobb tud lenni. Két férfi marhasága. Persze ez kicsi elfogulta hangzik, illetve pontosan úgy, mintha egy nő mondta volna. De, de nem így van mert ha nő mondja, az női szemszögből ítéli meg a dolgot. A férfi szemszögéből nézve egészen másképp hangzik, mert a férfi marhaságának mindig a nő az oka. Nagyon szeretném tudni, mit akarsz kihozni ebből. És mi az, hogy mi egy lányt szeretünk? Hát ez így van, ahogy mondtam, mi egy lányt szeretünk. Ved tudomásul, hogy láttalak benneteket együtt Londonban. Kicsit zavarul lakhatott, hogy éppen csókolóztatok. Az első pillanatban arra gondoltam, hogy agyonverlek. verlek. Smith lenézett jól fejlett töklére. Kicsi nehéz lett volna. Igen, határozottan nehéz lett volna, de biztos, hogy sikerül. Meg kellett volna próbálni. Lehet. Én azonban rövidesen beláttam, hogy más ennek az elintézési módja. Az mind nem szoktam sokáig gondolkodni. Most se tettem. Hirtelen elhatározással megszólítottalak, és közöltem veled, hogy beállok a légióba. Eljövök veled ide a sárga pokolba, és majd itt intézzük el, mert ezt egymás közt kell elintézni. Egy angol gentleman, kettő, javította ki szárazolt Smith. van. Bocsáss meg. Két angol gentleman biztosan tudja, hogy milyenkor a teendője. Nem fidenszi de? Dehogy nem, csak és zavart vagyok. Őszintén szólva, ezt nem hittem volna Pipiről. Roni kisé mérgesen nevetett. <gül> – Hogy mondtad, kérlek? – Pipiről. – Az ki? – A mennyasszonyom. – Illetve az én mennyasszonyom, mondta Roni. Hát – Ez nézett dolga. Azt hiszem pillanatnyilag csak egy pontos kifejezést használhatunk, ha azt mondjuk a mi mennyasszonyunk. – Nem örülök ennek az egyszerűsítésnek? – feltesz mi kisé nem tehetek róla. Lásd be, hogy ennek az egyszerűsítésnek nem én vagyok az oka, hanem az a hölgy, aki – Hogy is mondtad az előbb? – Pipi. – Ezt mondta. – Kedves és közvetlen, hogy becenevet adtál neki. – És az is, hogy ezekben a pillanatokban van kedvet becenevet emlegetni. – De mindegy. Sőt, ha neked örömet okoz, én is hívhatom így. Nagyot szívott a cigarettájából. – Na nem, ez mind lényegtelen. Beszéljünk arról, amiért én is itt vagyok a 40 fokos melegben, s ahelyett, hogy esetleg Lady Moya tejáját kóstolgatnám, ezt az átkozott savanyú vinkót iszom. Azt hiszem, az elmondottak után magad is belátod, hogy kettőnk közül az egyiknek vagy le kell mondania <kül> izé, <kül> pipiről, ahogy elmésen nevezet, vagy meg kell halnia. Úgy van, magam se gondoltam másképp. Na látod hiszen akkor könnyen megértjük egymást. Te lemondasz ő nagyságáról? Nem. Nagyszerű, én sem. Ezek szerint egyikünknek meg kell halnia, igaz? Igaz. Pompás. Hát erre csak iszunk. De mennyire? Egészségedre? Összekocintották a poharukat és ittak. Ezek itt elválaszthatatlan barátok, mondta őrmester őrmesten, mojrakkáplárnak és felőjük a fejével. Tűzbe, vízbe mennének egy másért. Hm, mikor ütjük nyelbe a dolgot? kérdezte Felton az elválaszthatatlan barát. Hm, hát tudod, a párbaj arányra ritka esett a légióban, és meglehetősen nehéz. De ha egy angol gentleman. Kettő. Most Ronnie javította ki hideg hangon. Pardon, igazad van. Ha két angol gentleman feltétlenül meg akar mérkőzni egymással, akkor talán rá Kinyílt a kantinaltaja, és arról örmester lépett be. Egyenesen Duval örmester asztalához lépett. Pierre, mondta kollégájának jó hangosan, hogy mindenki hallja. Össze kell állítani egy századot önkéntesekből. A romha oázisról roppant nyugtalanító hírek jönnek. Tulajdonképpen csak felderítésről van szó, de a dolog meglehetősen életveszélyes. Légy szíves, szedd össze a jelentkezőket. Felton és Miss egymásra nézett. Szó nélkül is értették egymást. – No, látod? – szólalt meg végül Róni. – Így is lehet párbajozni. – És így sokkal szebb. – Felhetesz missz. Elsőnek jelentkeztek. A század menetelt csupa kemény, arcélű, napbarnitott, harc edzett legény, aki már keresztül ment egy pár pokoli dolgon. Egyetlen újonc volt közöttük, roni. Őt is csak nagy nehezen August Smith, valamint Duval őrmester közben járására engedte velük tartani Connor hadnagy. A hőség írtózatos volt. A menetelő légionisták tarkóra boruló kepijét egyetlen kis szellőselebben mentette meg, és Ronnie időnként úgy érezte, hogy pillanatokon belül szétpattannak pattannak halántékerei, kiugrik a szíve, és ugye a leghelyesebb volna minden további nélkül végig feküdni a földön, Kigombolni az ubbonyát, letenni a puskáját, és szépen, csendesen, nyugodtan meghalni. Hiszen úgyis legfeljebb öt percig bírja már csak a tüdeje meg a szíve. De amikor még órák múlva is talpon volt, és valami teljesen elgépiesedett, hosszú léptű járással csak ment, ment az előírt, erőltetett menetelés tempójába, akkor egy csapásra megtanulta, hogy az emberi teherbíró képesség szinte határtalan. Egyszerre ráismert saját roppant erejére, és olyan könnyűnek és boldognak érezte magát, hogy szinte elszállt minden fáradtsága. Rövid oldal pillantást vetett a közelébe baktató Smith örvezetőre, és látta, hogy az viszont őt nézi. Smith egyébként két puskát vitt a vállán, mert időközben elvette a kis Morton Harry puskáját is. A 18 éves Morton már teljesen készen volt, időnként a tarkójához kapott, és hörögve kapkodta a levegőt. Ronny minden előírás és szabály ellenére a fiúhoz lépett és elvette a bardáját. Nem, nem fogad el semmiféle előnytől a smith -től. Ha az két puskát visz, akkor ő majd visz két bardát. És legalább ő is könnyít ezen a szegény gyerekem. Mi a fenének jelentkezett, ha ilyen csenevész? Közben újabb oldal pillantásokkal nézték egymást ő Mesébe illő, hogy bírja, gondolt az egyik is és a másik is. Irtózatos ordítás riasztotta fel őket gondolataikból. három oldalról robogott feléjük, és közismert harcmodara szerint már vágtatás közben megnyitotta a tüzet. Valahol elől bömbölbe felreccsent düvál örmester hangja, és vezényszava nyomán, mint a villám, vágottak a földre. Ronny szinte öntudatlanul lőtte ki a golyóit, és már bele is vágta a kiürült töltéttár helyére az ujjat. A puska závárzata csattant, és már repültek is az újabb golyók. Valahol a hátuk mögött kelepelni kezdett a magukkal hozott két gépfegyver. Az arabok azonban a gyilkos tűz ellenére se hátráltak meg egy pillanatra sem. Ehelyett nőtt a számok. Minden oldalról újabb és újabb lovasok bukkantak elő, és írtózatos tüzelésük nyomán elhallgatott előbb az egyik, aztán a másik gépfegyver. Connor hadnagy, akinek a lovát már az első pillanatokban előtti, sántikálva szaladt a csatárláncba fejlődött sor szélére és rohamot vezényelt. A puskák csövén előre az egvijjá, a hosszú, keskeny, francia szurony. Rohantak. A harc mámorába szinte vakon és teljesen gondolkodás nélkül. Talán két ember gondolkozott csupán a rohanok közül. Ronnie és Smith. Mindenkit megelőzve futottak egymás mellett. Érezték, hogy ez az ő igazi párbajuk, és amikor már úgy körbefogták őket, hogy nem használta az egvíját, akkor megfordították a puskát, és fogcsikorgatva vágták a puskatussal, aki eléjük került. Egyszerre azt vették észre, hogy hatalmas kör tágult körülöttük. Az arabok, akik a tűz elől leugráltak lovaikról, lassan, de határozottan hátrálni kezdtek. A két légionista veszett harci kedve, a többit is magával ragadta. A roham teljesen ellenállhatatlan volt. Az arabok, már aki még talpon volt közülük, ismét lóra kaptak. Hátul újra megszólalt a harc elején elnémított gépfegyver, és pár pillanat múlva már nem volt más a színen, mint csupa légionista. A sebesült Connor had nagy, nagy erőfeszítéssel feltápászkodott, és magához intette dűvált. – Örmester! – kiáltotta. – Annak a két embernek! Itt Ronira, meg Smithre mutatott. – Jegyezze fel a nevét! – Kik ezek? – Smith szörvázatő és Fáton közlegi. – Válaszolta az őrmester és intett, hogy lépjenek közelebb. A nagy felnézett a két emberre. – Pompásak voltatok, gyerekek? – mondta. – Tőletek megtanulhatja minden légionista, hogy mi a lelkesedés. Nem feledkezem meg rólatok. Rúni és August Smith egymásra nézett. Közel voltak hozzá, hogy elmosődjenek. Nem egészen így gondolták a dolgot. Nem ez a dicséret volt a céljuk, de nem baj, legalább megmutatták, hogy a harcol két gentleman, ha szerelmi bánat éri. És hogy közben megmentették romhaóázist oázist, persze csak mellesleg, hát annál jobb. Tartották kiváló szerencséjüknek. Nem sokkal tűzkedességük után August Smithnek és Ronnie Feltonnak mellére tűzték a régió nagy érdemérmét. Ünnepélyes pillanat volt. Beregtek a dobok és a tricolort, Légionista szokás szerint háromszor meglengették a kitüntettettek feje felett. ez ezredes kezet fogott velük, és tisztelgett. A trombitás az az árn szignált fújta szünet nélkül, és csodálatosképpen egyik légionista se tudott örülni a kitüntetésnek. Fanyar mosolyan néztek egymásra, sőt, mintha kisé szégyenkeztek volna is. – Bolondok ezek! – súgta Dővál kapitány Moriak káplár fülébe. Karakár gyereket, nagyon értik a verekedést. Az egyik pompás ember ismerő is. Tette hozzá, és megpödörte a bajuszát. De azi akármi legyek, ha nem bolondok. Harun bed Ualetsheik, az Egyesült Kabil és Tuareg felkelők vezére ki akarta használni a kedvező időjárást, hogy az esős évszak beállta előtt végezzen a hadjáratra nem túlságosan felkészült gyarmati csapatokkal. Roni és August ekkor már a Toad oázis garnizonjában a 44-es erőtbe voltak, ahová kitüntetésük után egy pelotonnal átvezényelték őket az ottani helyőrség felfrissítésére. Itt ment végbe második kalandjuk, mely igen alkalmas volt arra, hogy rövidesen elterjedjen a hír szerte. Ezt a két légionistát nem lehet elpusztítani. – Ide hallgasson maga, nagy szájú fráter! – mondta egy délután düvel őrmester Roninak. – Fontos, megbízatást akarok magának adni. Roni Felton egyáltalán nem volt nagy szájú, de Szerzsand Duval elfből így nevezett mindenkit, akit valamilyen hőstettel kapcsolatba kitüntettek. Elképzelhetetlennek tartotta, hogy a ronnihoz hasonló piszok, kék hasuk meg tudja őrizni eddigi szerénységét, ha egyszer kitüntetést kapott. Roni esetében ez még a korábbinál is elképzelhetetlenebb volt, mert a szemtelen, modorú, nurga fiatalember eddig se dicsekedhetett különösebben szerény természettel. Halljuk a megbízatást, tisztelt kor elnököm, mondta közismert félhülyes stílusban. Ha megkérhetném, felelte az őrmester, megjegyzései folyama lehetőleg mellő ezen túl a koromat, mert leverem a pofáját egy sátortartó rúdddal. Hát, kisőcsémnek igazán nem szólíthatom, felelte szolgálat készen Ronny. És. – Mi lenne? – érdeklődött az őrmester. – Ha egyszer megfeledkezne magáról, és a függelmi szabályzat alapján úgy szólítaná a fejjebb valóját, ahogy az a tisztelet megkívánja. Magad iszno! Hm. – Én megtehetem – válaszolta engedékenyen Roni. – De az az érzésem, hogy maga szerzem, éppen az ilyen apró cseprő kilengések miatt szeret engem. – Szereti magát, ó, hír. Ezt nem mondja. Azt hiszem, láthatta, hogy tegnap délelőtt mekkora pofont adtam annak a zömök Éber aki, mint tudjuk, valamikor hóhér volt Európába. Az illető feljelesett egy esővízgyűjtő medencébe, és azóta dadok. El tudja képzelni ezek után, hogy pont ez a hóhér szeressen engem? Hát, ha akarja, megtanítom egy újabb axiómára. Egy ilyen ítélet végrehajtó, olyan, mint a rávízott elítélt. Igen könnyű felhúzni. Maga mindig ilyen nyakatekert dolgokat mond. Ezzel szereli le a haragomat. Roni legyintett. Eh, nem is tud maga érem haragodni, dühvel apu. Ne mondja nekem, hogy apómát, tudom, leveri a pofámat egy sátortartó rúddal. David, ha pimaszkodni fog, kitépem a máját a torkán keresztül. ilyet oh, ne mondjon, mert akkor azt kell hinnem, hogy hiányos az általános művelsége. Májat nem lehet kitépni torkon keresztül hiszen különböző más szervekesnek az útjába. Úgy látom maga nem tudja, mi az akcióma. De igenis tudom, voltam már ott. Nagyon szép az igazságügyi palotája. Az Anatólia, és ne feszegessük tovább ezt a kérdést. Akárhogy Ágál ellene, maga igenis szeret engem. Ne felejtse el, hogy alapjába véve nekünk közös a sorsunk. Mindkettőnknek sok bajunk van a nőkkel, különösen nekem, mert az biztos, hogy magát még soha se csalták meg. – Engem azonban igen. – Megcsalták? – kérdezte megdöbbenve az őrmester. – Ah, a legnagyobb mértékben. – Mondhatnám teljes erőből. De ezt persze maga nem érti. A jól lakott ember nem hisz az éhesnek. Az ilyenfajta vénszoknyavadász, mint maga, nem tudhatja, mi az, amikor valakit orránál fogva vezet egy nő. Mert maga sohasem szenvedett vereséget. Mindig csak sikerei voltak. Ez látszik magán. Az ilyesmiben én csalhatatlan vagyok. Düvál örmester kettőt pödört a bajuszán. Hát, igen. Van benne valami maga diszpéldány? Disz Tudom, hogy meglehetősen ellenállhatatlan vagyok. De azért ne keseredjen el. Majd egyszer, ha lesz hozzá türelmem, megtanítom egy-két fogásra, amivel minden nőt megfőzhet. Beszéd közben átölelte Roni vállát és barátságosan veregette. Aztán hirtelen észrevette magát. Ha nem, nekem az az érzésem, hogy maga mindig akkor hozakodik elő ezekkel a dolgokkal, ha látja, hogy dühös vagyok. Félek, hogy egyszer nem fog tudni leszerelni ezekkel a piszkos hízálkedésekkel, és akkor... Tudom, kitépi a májamat a torkomon keresztül. Hülye! Májat nem lehet kitépni torkon keresztül, mert útban vannak a többi belső szervek. Unintelligens frate. Úgy látszik maga még sohasem volt Anatóliába. Ne feszegess, valami megbizatásról beszélt az imént. Ó, oh, igen, járőd be kell mennie. Szeretném, ha lehetőleg egyedül menne, meg kerülni akarok minden feltűnést. Állítólag portjázó riffeket láttak az erőd közelibe. Erről többet kell tudnunk. Rendben van, mikor kell indulni? Egy óra múlva. Fél órával később egy lihegő, haragos ember kereste fel Duval önmestert. „Szerzem”, mondta, én nem érdemlem meg, hogy sértegessenek. Hát magát mennyi a fene itt? Ön, ha valami fontos megbizatás van, akkor kékhasú újoncokat részesít előnybe, noha nagyon jól tudja, hogy az ilyesmire mennyivel alkalmasabb vagyok én. Na, mia. mi a? Mi panúgy oda? Minden ára maga akar menni? Igen. Hát akkor menjen maga. Mondja meg annak a Feltornak, hogy utólag magát bíztam meg. No, várjon, várjon. az ilyesmit talán kényelmetlen megmondani. Hát, hely, hey, izé, maga ott, maga a kis kövér, jöjjön ide. Mondja meg Feltorn légionistának, hogy nem ő megy járőrbe, hanem Smith vezető. Értve? Értve? Hát akkor pattanjon. A kis kövér, aki alakja miatt gömböcke évre hallgatott, és úgy festett, mint egy szív elzsírosodásba szenvedő lusta kereskedelmi utazó, noha makkegészséges és igen fürke volt, elkacsázott meg lehetősen csámpás lábai, és öt perc múlva visszatért. De milyen állapotban? Egyenruháján óriás kávéfoltok virítottak, arcára egy csomó nedves liszt tapadt, félszembe bedagadt, és mindkét lábára erősen sámtított. Mi a Hördült fel az őrmester. Mi van magával? Honnan jön maga? Kondérból. Mi a fenéből? Mondom, Kondérból. ezt még sohasem hallottam. Úgy látszik, nincs a térképen. Itt van ez Afrikába? Igen, de nem csodál, hogy nincs a térképen, magyarázta türelmes, oktató hangon gömböcke. Mert tudomásom szerint, a szolgálati szabázat nem írja elő, hogy a legénység ellátására szolgáló edények, a térképek külön feltüntessenek. Vagy úgy? Hát miféle kondérról beszél maga? A fekete kávés kondérról természetesen. Hát mit csinált maga a kondérba? Ittam. Hát ez miféle marhaság, Ha inni akar, miért nem megy a kantinba? De nem akartam inni. Akkor miért ment a kondérba? Nem mentem, repültem. És nem pálinkát ittam, ahogy ezt elejtett szavamból az őrmester úr értette, hanem kávét ittam. Véleményem szerint több mint három litert. És mindez azért történt, mert teljesítettem az őrmester úr parancsát, és átadtam az üzenetet Roni Feltonnak. Micsoda? Roni Felton elragadtatta magát? Azt nem. Nem ragadtatott el engem. Hülye! Elragadtadt a saját magát? Azt nem tudom, de minden esetre pofon ütött. Szerzsöm, nem akarom dicsekedni, én nagyon sok pofont kaptam már életembe. Ilyet azonban még soha. Mondhatom, hogy még élvezni is tudtam volna, ha nem vesztem el néhány másodpercre az eszméletemet. Arra tértem magamhoz, hogy fejjel lefelé belelogok egy kondérba, és a reggelről maradt fekete kávét iszom. Azt hiszem ettől, Ismét elájultam kisé. Ez rendbe van, mondta az őrmester, de mitől vannak ezek összecsomósodott pépes valamik az arcán? Ezek attól vannak, hogy amikor kisé magamhoz tértem, megmondtam Feltönnek, hogy nyilván azért kapta más a megbízatást, mert az kisé vezedelmes, és olyan emberre kell vízni, aki nem hátrál meg semmi elől. Erre kirántott a nyakamnál fogva a kondérból, és hozzávágott a tábori pékhez. Marha! Nem marha, csak kicsi sejpítve beszél, és mindig nagyon lisztes. Hogy lehet ilyet mondani egy kitüntetett katonának? Maga a marha! Én viszont nem vagyok lisztes, illetve csak most. Tudni élég, ahogy hozzávágott, mindketten felbuktunk, és minden liszt rám tapadt, mert nedves voltam a fekete kávétól. Belton később levette rólam a péket, és most hárman próbálják magához téríteni. A hosszú turán és két fivére rúdolják a mesterséges légzés miatt. Némi fekete kávét rázott ki az egyik füléből, és panaszos hangon mondta. Kérni fogom az őrmester urat, hogy ha máskor ilyen megbizatást ad, engedje meg, hogy levélbe intézze el, vagy telefonon. Igaza van, mondta részvétel az őrmester. Valósággal bedagott az egyik szeme. Amíg nem volna baj, legyintett gömböcke elkeseredetten. De uram, az a fekete kávé. Jól van, leléphet. Ki tud itt lépni? Nagy nehezen azért mégis elvánszorgott, időnként kis összecsomósodott, pépes maszatokat kaparva ki a gallérja alól. Az őrmester szmészre nézett. Hm, Sajtettem, hogy az a felton nem nyugszik bele olyan könnyedén, Végtére is egy jó katonának nem lehet közömbös, ha elveszik tőle a megbizatást, amivel ki akarta tüntetni magát. Ekkor már Feltön is megérkezett. Kis éliheget, egyik cipője lisztes volt, és egyik ökle fekete kávés. Szerzsám, mondta, ezt nem teheti velem. A minősítésem olyan, hogy jó van, jó van, ne folytassa. Itt már egész anarchia van. Hát, egye meg a fene, ha annyira túltek magukba a vitézkedésiket. Kifejezetten csak egy embert kellett volna küldeni. De hát, mi csinálja? Nem bírok magukkal. Menjenek mind a ketten! Ronny diadalmasan nézett Smithre. Na, ugye? mondta. Együtt indultak el. Néhány óra alatt becserkézték az egész környéket. Már rájuk este ledett, mikor elindultak visszafelé. Elhatározták, hogy megkerülik a sivatagi mely félúton volt a 44-es erőd és Avon-Unach oázis között. Smith azonban az utolsó pillanatba észrevett valamit az élesen világító fénybe. De! – rángatta Roni karját. – Nem fehér burnuszok azok? – Lehet benne valami. – Tehát? – Roni bólintott. – Nézzük meg! a magukat a földre, és hasoncsúszva közelítették meg a kutat. Nehéz, fárasztó és utálatos munka volt. A homok beette magát a pórusaikba és recsegett a fogok alatt. Végre mégis elérték a teveit a szélét. Ronny felemelkedett, és alaposan szemügyre vette a fehér bónuszos alakokat. Valami kabil jár ön, jelentette Úgy látszik, felderítették a terepet, és itt érte őket az éjszaka. Tizenketten vannak, tizenegy alszik, egy pedig őrt áll. Nem ártana meg tréfálni őket? Nem ártana, ismerte el őgőzt. Ehhez azonban az kell, hogy leüssük az őrt. Persze hangtalanul. Na, ahhoz én értek, bólintott Roni. Majd én leütöm. Én is értek hozzá, mondta Smith. Majd én ütöm le. Ebbe én nem megyek bele, hangzott a válasz. Tudomásom szerint a fejjebb adód vagyok. Tudomásom szerint ami mi esetünkben lovagiatlanság ilyen érvekkel bármilyen előnyt biztosítani a magunk számára. Ő a zsebébe nyújt és elővette egy pénzdarabot. – Fej vagy írás? – Fej. Smith feltopta a pénzt és visszahelytette a tenyerére. Aztán megnézte. – Írás! – mondta hidegem. – Pokkadj meg! – felelte Roni melegem. Ő azonban nem törődött vele, hogy elválaszthatatlan ellensége mérges kiség. Óvatosan az őr hátna mögé aztán hirtelen felemelkedett, és irtózatos erővel álombákta. A kabil valósággal felpattant a levegőbe, sőt, két szaltót is csinált, mielőtt a földre zuhant. Amatőr, varogta megvetően a háttér Roni, ha én ütöm le, legalább három szaltót csinál. Tehetségtelenek ki a világ. Nem orok, hanem gyere! – súgta Smith. – Akkor morgok, amikor akarok. Ez semmiféle fejjel való nem tilthatja meg. – Hát most mit kezdjünk ezekkel? – Van egy remek ötletem! – mondta August. – Az nem jó. Nekem van egy sokkal jobb. Ide figyel. Később, mikor a kiküldött járőr késése miatt aggódó Szerzsang váratlanul megérkezett néhány embere élén a sivatagi úthoz, Legnagyobb meglepetésére azt látta, hogy Roni és Ögosz Smith puskatussal vereszik hat-nyolc fehér bónuszos beduindal. A túlerőbe lévő benszülöttek időnként lőtek is, de ezt a két ember szemmel láthatóan nem fogta a golyó. Ilyen még egyáltalában nem volt. Egy nagy darab szakállas arab közvetlen közelről sütötte el a puskáját, a vadul magdalkozó Roni gyomra felé irányítva. Vége, gondolta ki és sápadtan az őrmester. Roninak azonban nem lett vége. Semmi kétség, az arab ilyen közvetlen közelről nem hibázhatta el a lövést, és ez az eszeveszett vickó mégis tovább továbbverekszik. Az őrmester azután, belátva, hogy nincs idő a csodálkozásra, intett az embereinek, és rövidesen befejezték a harcot. – Ez egészen fantasztikus! – mondta Szerzsöm duvál a csetepaté után. – Addig mosolyogtam, ha valaki olyanokat mondott, hogy van ember, akit nem fog a golyó. Most azonban a saját szememmel láttam. Hát ilyen van, én azt hiszem ilyesmire születni kell. Valami szerencsés csillagzat alatt. Valószínűleg, felelte Roni. De az sem rossz megoldás, ha az ember kiszedi az alvó ellenség puskájából a golyókat, és vaktöltént a helyükbe. <gül> Merő tréfálkozásból. Roni és August Smith párbaja pedig tovább folytatódott. Úgy látszik, mégis szerencsés csillagzat alatt születtek, mert néhány héten belül már az ötödik csetepatéból kerültek ki, anélkül, hogy egyetlen karcolás érte volna őket. Ekkor már Smith örvezetőt káplárá léptették elő, Roni Feltonnak pedig a mellére tűzték a kis aranyat. A legenda pedig egyre nőt és szélesedett körülöttük. Ez a két ember sérthetetlen. Ettől függetlenül azonban aránylag elég sűrűn sértegették egymást. Egy csendes délutánon azután összeültek, hogy megbeszéljék a dolgot. – Nézd, missz! – kezdte Ennek a dolognak abszolút semmi értelme. – Nem mondom, ha mindössze arról volna szó, hogy egymás katonai karrierjét támogassuk és segítségére legyünk egymásnak az előmenetelbe. – Igen, meg lennénk elégedve az elért eredménnyel. – Mi azonban nem ezt akarjuk, ögös Smith. Smith beleegyezően bólintott. Mi nem ezt akarjuk, Roni Feltom, csak ugyan nem ezt. Magam is ezen a nézeten vagyok. Azt hiszem, nem marad más hátra, mint hogy lemondj Pipiről. Roni arca felderült. Úgy van, mondta látható örömben. Ez remek mondás. Nem marad más hátra, mint hogy lemondj Pipiről. Őguszt kedvetlenül legyintett. Szóval nem? kérdezte. Nem. Te sem? Én sem. Hm? Mi csináljunk? Azt hiszem, kéntenenek leszünk ahhoz az eszközhöz nyúlni, amelyet pedig minden áron el akartunk kerülni. Berekszünk? Igen, beregszünk. Helyes! Őguszt felállt. Roni is felállt. Gomboni ezt a zubbonyát. Várj te hülye! Csak nem képzeled, hogy itt összeakaszkodunk? Nem, kérdezte csalódott Roni. Hát hol akaszkodunk össze? És mikor? Hónap után. Kimenünk van. Jó messzire besétálunk a sivatagba, ahonnan már nem hallatszik idáig a lövés. Helyes? Nagyon helyes. Puskával? Természetesen. Az sokkal halálosabb. Kocintottak, megitták a borukat, kezet szorítottak. Mindegyik ment a dolga után. Ezek egy pillanatig se tudnak egymás nélkül élni, mondta Düválőrmester Móriak káplárnak. Ritkán látni két ilyen jó barátot, felelte a káplár. Harmadnap délután, úgy öt óra felé megfigyelhettük volna két hősünket, amit éppen azon szorgoskodnak, hogy megszegjék a katonai szabályzatok 18. paragrafusának második bekezdését, mely megtiltja a légionistának, hogy kincstári tárgyat privát szórakozásra felhasználjanak. Hugo Smith és Ronnie Felton ugyanis ezen a szép, nyugodt és csendes délutánon, mint egy két kilométernyire eltávolodott az erőttől, azután csendes nyugalommal levette válláról a kincstári tárgyakat, és akár szórakozásból, akár más célból hozzálátott ehhez a meglehetősen szokatlan időtöltéshez. Szemmel látható volt a terv, hogy lepuffancsák egymást, melynek kísérlete, tekintve az ilyesfajta célba lövéseknél szokatlanul csekély, 50 lépésnyi távolságot feltétlenül biztos eredménnyel kecsegtetett. A dühvál örmester most látta volna őket, valószínűleg rájuk szól közismert motoráva. – Hej, marha! Én nem bánom, ha a földbe egymást! De figyelmeztetem azt a szerencsétlen, amelyik életben már maradni, hogy ezerszen megbánja, ha nem döglik meg. Már olyan háromnapi pelottot kap, hogy beleőrül. Duval őrmester azonban nem volt ott, így tehát nem közölhette velük kedvenc fenyegetését. Roni és August tehát nyugodtan hozzáláttak, hogy rostával lőjék egymást. Roni egy dom mellett állt, és szemmel láthatóan várakozó álláspontot foglalt el. Szembe vele, mint egy 50 méternyi távolságban, Smith-káplár. A lebel puskák agya a válhoz feszült, a szemek összeszűkültek, és pillanatok ezered része hiányzott a mérkőzés megkezdéséhez. Ebben a pillanatban Ronnie leeresztette a fegyverét, és csodálkozva bámult ellenfelére. Kétségtelen, hogy Smith megőrült, vagy pedig az ügyesen titkolt gyávaságának egy olyan rohama tört ki rajta, mely méltán elszomoríthatja egy angol gentleman szívét smith Káplár valóban úgy viselkedett, mintha megőrült volna. Puskáját jobb kezébe tartva rohant és hevesen integetett ellenfele felé. Amikor odaért, vaderőve berántotta Ronit a dombhajlás mögé és lihegve mondta. – „Kabilok, olaj bejhold rájok! Ronit kisandított a dombfezezék mögül, és talán életében először elsápadt. egy 150-200 lépésnyire tarka búrusos, marcona, szakálas kabilok csapata bukkant elő. Olajbej rablóhordája abban az időben sok adott, és még több gondot okozott a francia helyőrségeknek. Hol egyik, hol másik oázisra törtek be. Mindent felégettek, mindent elraboltak, és mindenkit megöltek. Köztudomású volt, hogy Olajbej Oalett Seik szolgálatába szegődött, és az ő megbízásából folytatta gerilla harcait a gyarmati csapatok ellen. Ez azóta lett még sokkal veszedelmesebb, mióta kiderült, Olajtsheikről, hogy összeköttetésbe áll egy európai csempésztársasággal, mely rendkívül sok fegyvert szállított neki az utóbbi hónapok alatt. Olajtsheik arvezére Olajbej ugyan egyelőre főként rablási célokra használta a fegyvereit, de köztudomású volt az is, hogy komoly és messze menő tervei vannak egy nagyszabású lázadással a francia hódítók ellen. Öreg légionisták kantinbeli borozgatásaik alatt komoly előadásokat tartanak olajbeiről. Ez a során többnyire kiderül, hogy olajbej és martalócai nem finom emberek. Kezükre kerülni a dolgokat a legderüsebben látó légionista jósok szerint is lassú és feltétlenül kínos halált jelent. Ha hinni lehet ezeknek az előadásoknak, olajbejnek és martalócainak az a kedvenc szokása, hogy amennyiben sikerül élve kézbe kaparintani egy-egy légionistát, az illetőn néhány száz apró vágást eszközölnek, azután az egyszerűség kedvéért az egészet bekenik borecettel. Viszont meg kell hagyni, hogy nem ragaszkodnak túlságosan ehhez a halál nemhez, és találékonyságuk egészen meglepő. Nem idegenkednek attól a kínzási módtól sem, hogy a szerencsétlen légionistát megtüzesített üvegcserepeken hengergessék végig. Az elmés olajbej kifogyhatatlan az ilyen és ehhez hasonló ötletekből. Roni most már megértette August mis rémületét. Cseppet se volt biztonságos dolog élve kerülni olajbejnek vagy valamelyik kaparámbosájának a kezébe. Egy pillanatig tanács bámultak egymásra, aztán Smith vont, és lövésre emelte a puskáját. – Megőrültél? – suttogta Roni. Nem én. – De hát ne csinálj ilyen marhaságokat. Smith türelmetlenül legyintett. – Te beszélsz marhasságokat? Hát nem látod, hogy el vagyunk veszve? Itt nincs más megoldás, mint megkísérelni a lehetetlen. Mi semmiképpen sem várhatjuk meg, hogy észrevegyenek és megtámadjanak bennünket. Minden áron és minden körülmények között nekünk kell támadnunk, mert erre az előnyre feltétlenül szükségünk van. Nincs más mód. – Megismerhettél már, és tudhatod, hogy sohasem megyek fejjel a falnak. Ha én azt mondom, hogy meg kell kísérelni ezt az � akkor mérgetvehetsz rá, hogy nagyon jól megfontoltam. Mi most nem tétovázhatunk, mert ha ezek észreveszik, hogy ketten vagyunk, végünk van. Róni bólintott, hogy érti. Behúzódtak a dom és amikor a kabilok már csak harminc lépésnyire voltak, a két lebelpuska ropogni kezdett. gyorsan szinte célzás nélkül lőttek bele a tömegbe, hogy azt a látszatot keltsék, mintha egy egész csapat lövöldözne. Pillanatok alatt kilőtték mind a tizennégy golyót, és egy másodperc se kellett hozzá, hogy a kiürlőt töltént át telivel cseréljék ki. Az irtózatos puskaropogás hatása nem maradt el. A kavilokat olyan váratlanul ért a támadás, hogy teljesen megzavarodtak. Nem volt idejük szokásuk szerint szétszóródni, s így mire kisé magukhoz tértek, már tizenkét halott és sebesült, hevert a földön. A lövöldözés egy pillanatig szünetelt, aztán újból megkezdődött. Az iszonyúan ordítozó kabil csapat jóformán még azt se állapította meg, hogy tulajdonképpen honnan jön a támadás, és már ismét négyen zuhantak le a lóról. Vezetőjük, aki olajbej egyik legügyesebb alvezére volt, először életébe elveszítette a fejét. Azt hitte, hogy legalább egy peloton áll szembe velük, és eldobva a fegyverét égnek emelte a karját. Példáját azonnal követték a többiek is. Ronnie és Smith nem akart hinni a szemének. August, aki régebbi és tapasztaltabb katona volt, tért előbb magához. Tudta, hogy teljesen biztosítaniuk kell magukat mielőtt mutatkoznak. Arabul ordított valamit, mire a kabilok engedelmesen leugráltak lovaikról, és fejük fölé emelt kézzel egy csomóba álltak. A két légionista végre előmerészkedett. Puskájukat lövésre készen tartva mentek a kabilok felé, miközben August odasükta feltonnak. – Ha megmozdulnak, azonnal lőj! Ahmed banda vezért érte már egy-két meglepetés életébe, de ilyen még soha. Kimerett szemmel bámult a dob mögül előbukkanó két légionistára, és irtózatosan káromkodni kezdett. A kabinok szinte nem is akartak hinni a szemüknek. Ez a lenyűgöző szemtelenség szinte megbénította őket. Hogy két ember merészeljen megtámadni egy negyven főnyi lovas csapatot, hát ez nem is lehet igaz. Állandóan a domb is loktak, hát ha mégis előbukkant még néhány a kik kabátosok közül. Amikor látták, hogy senki se jön, Akmed alvezér elordította magát. A kabilok erre az ordításra hirtelen a fegyverek után nyúltak. A másodt pecegtidet részén múlt az élet. Felton és Smith egyszerre sütötték el a puskát, és újabb két kabil hempergette végül a homokba. Ismét két lövés, ismét két ember esik el. Smith arab szavakat bömbölt, és inne szakadtáig rohant. Ronnie követte. Aki megmozza a halálfia, hordította a káplár magából kikelve, és a kabilók morogva húzódtak vissza. Ezek nem emberek, hanem ördögök. Na, öcsém, mondta kisé, megnyugodva öguszt, Aki képzőiskolába tanultam, hogy a foglyokat közre kell fogni. Hát most légy oly, Edisonom, és talált fel, hogy lehet közre fogni ezeket. A puskákat folyton lövésre készen tartva benyomultak az arab csapat oldalába. Roni intett, hogy indulhatnak. És elindultak. Eddigi életük legnehezebb ideg munkája volt, hogy nyugodtan végigkísérjék a kabil martalócokat, akiknek a dühtől és szégyentől szikrázott a szemük. – Sok érdem adnám, ha most valaki megcsípne és felébrednék! – súgta Roni Smith fülébe. – Idegek kérdése az egész fiam. – és ne így, hogy álmodott. Ez az egész marhasság akármilyen hihetetlennek látszik, mégis igaz. De csak tarzsítsd val szemet, és ne félem, míg engem látsz. Azt hiszem, hogy a sikertől nagyon elszentelenedtél, felelte Roni. Jobb lesz, ha befogod a szád, sziszegte őguszt. Az a lurga fickó ott a jobb szélen nagyon mozgolódik, az az érzésem, hogy oda lövök egyet. Várj, majd inkább én, felelte Roni. Miért te? Mert azt hiszem ezeknek van érzékük bizonyos mutatványok iránt. Ez megint valami hatásköri túllépés. Nem hatásköri túllépés, elég igazságtalan. Figyelj ide, csodálkozni fogsz. Csodálkozni, ha olyat tudnál csinálni, amin én csodálkozni tudok. Elkeseredett szójátékaidat mellőzzük, inkább figyelj. Felemelte puskáját, és úgy minden célzás nélkül kilőtt a mozgolódó nyurga fickó kezéből a kést, amit éppen előhúzott tűzsőjéből. – Bravo, ez csak ugyan szép volt! – ismerte el August. Na, ugye? De mivel nem akarom, hogy kifúrja az oldaladat a kíváncsiság, megvallom őszintén és férfiesen, hogy valamikor otthon agyaggalom bajnok voltam. – Mit gondolsz, imponáltam ezeknek egy kicsit? – Lehet. Nem ismerem az arabok lelki életét. Ronny fél kézzel cigarettára gyűjtött. Mond, kérdezte tűnődve, jól hiszem, hogy te nagyon bátor ember vagy, vagy tévednék. Hm, nem tévedsz, csak ugyan nagyon bátor ember vagyok. És ennek ellenére nem fagyott meg benned a vér az imént. Miért fagyott volna meg? Hát nem gondoltál arra, mikor ezt a bravút láttad, hogy fél órával ezelőtt még szemtől szembe álltunk, és ötven lépésről akartunk egymásra lövöldözni? Mit gondolsz, ha én így tudok célba lőni? Lehetett volna valami esélyed velem szembe? Már régen lisztet lehetne szitálni veled, olyan rostává lőttelek volna. Nem gondolsz erre? Őguszt vállat vont. Nem. Miért nem? Azért örege. Elhallgatott és felkapta a fejét. Akkor már Ronnie és észrevette, hogy Akmed a banda vezér, valahonnan egészen rejtélyes módon egy pici, úgynevezett buldog revolvert húzott elő. Egy tized másodpercig csönd volt, aztán őguszt valami hihetetlenül káprázatos gyorsasággal, de rég magasságig rántotta a viszintesen tenyerébe fektetett puskáját, és ugyanúgy, mint Ronnie tette az imént, úgy szóval minden célzás nélkül kilőtte a revolvert a kabil harámba kezéből. Halálos, dermed csendbe mentek tovább, vagy húsz métert. August ekkor szólalt meg. – Miről is beszéltünk az előbb? – Azt kérdezted, nem ijedtem -e meg, most ottólag a lehetőségektől, hogy citává lőhettél volna? – Hát nem. – Ugyanis meg kell neked vallanom nyíltan és férfiesen, hogy valamikor én is agyaggalom lövő bajnok voltam. – Van valami megjegyzésed erre? – Nincs. – Felelte Róni mogorva. Most már csendben és sokkal nyugodtabban bandukoltak tovább. Az arabok a két szédületes lövész mutatvány után nem tettek több kísérletet. Ők aztán igazán elsőrangú szakértője voltak a céllövésnek, és értékelni tudták a nagy teljesítményt. Érezték, hogy ezzel a két emberrel nem érdemes odaállni. Fél órával később már alig voltak húsz lépésnyire az erőttől. Látták, hogy az őrtállókaton a sapka ellenzőihez emeli a tenyérét, hogy jobban lásson, aztán elejti a puskáját és hátra szól valamit. Csak hamar hemzsegett a bástya szélén a sok kék kabátos. Roni és August felismerték a nyüzsgő társaság közduvál őrmester vállás alakját. Egy pillanat múrva megjelent a bástyán Döver Noá kapitány, az erőtt parancsnoka és Connor hadnagy. Szemmel láthatólag izgatottan tárgyaltak és időnként lenéztek a közeledők felé. Azok pedig zavartalanul jöttek tovább. A bástyán lévők most már az arcokat is láthatták, de továbbra se hittek a szemüknek. Úgy kihajoltak a melvéden, hogy a legnagyobb életveszélybe voltak. Kimerett szemmel, tátott szájjal bámolták a jelentet. Ilyen még nem volt. Több mint húsz marcon a szakállas kavilharcos tarka burnuszokba, és mellettük két légionista, lövészrekész puskákkal. Semmi kétség Ezeket most fogjú lejtette a légió két közismert őrültje. A kapu kinyílt, és a furcsa társaság bevonult. De Vernoa kapitány, konorhadnagy, Hadnagy és Duval őrmester az érkezők A kapitány előrelépett, és feszesen tisztelgett a két légionistának. Három hét múlva az egész helyőrség jelenlétében De Vernoa kapitány feltűzte Ronald Felton és August Smith mellére a légió becsületrendjét. Zászlótartó háromszor meglengedte fejük felett a trikolort.